Hei welkom by Oud-Nikoland gemeente, een spasie waar ons met God en met mekaar ontmoet. By Oud-Nikoland gemeente is ons oorgegee aan Jezus. Ons gee om vir mekaar en vir ander, en ons gee aan wat ons uit Godse hand ontvang het. Een geseende dag vir jou. Vrienden, goeiemorgen. Het is lekker om weer saam met jou te kuier daar voor jou skerm. Ek het sommer vir my jou koffiekie geskank vanochtend, de is saterig ochend hier in George'se omgeving en uh, dit is lekker koud en dit is renerig So uh, eindelijk moes ek hier die kachelie achter my aangesteek het maar ons sal dit seker vanavond doen Maar uh, ek vertrou dat jy um, warm is daar waar jy is op jy oomlik Ons vertrou dat die weer ook so sal wees dat ons morgen weer ons inrij dien sal kan hee maar as die weer nou nie so is nie, dan het ons daarom die technologie nie gerief om in ons eie huis voor die skerms te sit en na die eredienst te luister. So vrienden, baie welkom van ochend, speciaal in die oud- en maar ook in ander van ons vriende, wat van elders by ons ingeskakel is. Ek wil sommer dadelijk begin met die gebed van ochend. Dit is een gebed van Reinhold Nieboer, wat soos volg klink, Almachtige Vader, jy wat nie afhankelijk is van se diens, asof jy iets van ons nodig het nie, wat veel meer vreeg te vind in die aanbidding van 'n nederige hart, gee my vandag die genade om jy te eer, met 'n hart waarin daar niks van die trots is, waartoe ek so geneig is nie. Laat my onthou, Heere, dat jy my gemaakt het wat ek is, nie ek self nie, en dat jy die begin, die jede en einde van my jylle leven in jy hand hou. Gee dat ek die grense van my kennis sal erken, so dat ek wysheid by jy sal soek. Gee dat ek die beperkheid van my eie kracht sal besef, so dat ek sal roem in jy kracht wat juist tot volle werking kom, wanneer ek zwak is. Ek aanbid die eneerigheid, nederigheid so dat u my sal verheef, tot die nieuwe lewe in afhankelike gemeenskap moet u. Amen. Vrienden, ons gaan vir Tanny Annemie naderroep, en vir haar geleentheid gee, om so bykie met ons kinders te kom gesels, met ons vondmaats, oor die belangrikheid van sout in ons elke dag se lewe en watse implikasies dit het ook vir ons levens as kinders van God sout vir die aarde môre die van julle het sout by die huis ja ons almal en waarvoor gebruik ons sout Ons gebruik het om oor ons kost te gooi. Wanneer papa vir ons een vleisie braai, gebruik hy dit om die vleis te geur. Ons amal hou van soud oor ons artepelskijfies. En wie van jy het al popcorn geëet wat die soud op het hee? <coughs> Dis die baie lekker nie na. Soud maak die kost beter. Ons kan nie altyd die soud sien op die kost nie, maar ons sprood dadelijk as daar nie soud op is nie. So dit geer het geer en het maak dit lekkerder. Maats, ek het nou hier so 2 glaas water. Die ene is skoon water en in die andere een gaan ek soud gooi. So, hoor om die tupiekie. Goed, dan denk ek twee eiers. Nou, kom ons kyk wat gebeur met die eier wat ek in die skoon water gooi. Goed, hy sink. En wat gebeur met die eier wat ek in die soudwater gooi? Hy drijf. Nou dit gaan nie eindelijk vir die eiers nie, of hy nou sink of hy drijf maak nie saak nie. Maar wat wel saak maak, dis die soud wat die verskil gemaakt het. Niks in die skoonwater het die verskil gemaakt, die soud het die verskil gemaakt. En dis ook om die wees is, sê, jylle moet so soud vir die aarde wees, so dat jy een verskil kan maak. Net soos waar die saad hier verskil gemaak het, moet jy in die wereld een verskil kan maak. By mama, by papa, by jou gesin, by jou maaikies, waar jy gaan, kan jy een verskil maak. In Matthies 5 vers 13 staan daar. Jylle is die saad wat die aarde een beter plek moet maak. Die wees is, help my om saad vir die aarde te wees. Help my om elke dag vir mense makkeliker te maak, om geer in hulle levens in te bring, en help my dat hulle ook vir u in my lewe kan raak sien. Amen. Maats, ja, mag ons woorde elke dag moet sout besprinkel wees. Mag ons een verskil maak, daar waar ons school gaan, daar waar ons speel, daar waar ons by ons huise is. Ons lees van ochend uit die 1 uit die boodskapvertaling daarvan in vers 3 Laat ons nie ophou om God die Vader van ons Heere Jesus Christus te loof en groe te maak nie. Omdat ons Jesus is het God ons, wat eindelijk niks was nie baie belangrik kon maak. En dan gee Paulus een verduideliking daarvan. Hy het vir ons al die geestelike dinge gegee wat by God die moeite werd is vir een mens om te hee. Hy het ons wat aan Jesus behoort gekies nog lang voor die wereld gemaakt is. Ons moet net syne wees en daar moet niks in ons wees wat hom ontevrede kan maak nie. Dit alles het hy uit liefde gedoen. Ja, hy het vooraf besluit om ons sy eie kinders te maak. Hy het besluit om dit te doen om geen ander rede as dat hy dit het graag vir ons wou doen nie. En dis nie so my net een story nie. Jesus Christus het kom sorg dat dit rechtig gebeur. Daarom het ons van vertel hoe wonderlik en groot God is en wat hy alles vir ons gedoen het. Ons het niks verdien nie maar God het dit vir niet vir ons kom gee. Ek sê weer, Jesus vir wie God so lief is, het kom sorg dat dit alles gebeur. Dit was 'n handelstransaksie. Omdat ons so sondig was, was ons Godse vijande. Toe kom Jesus, en betaal wat nodig is om weer alles tussen ons en God recht te maak. Dit het om wel sy leven gekos, maar die vrede is herstel tussen God, en amal wat aan Jezus' kant staan. Dat God soe iets gedoen het, sonder om te vraag wat ons kan terugbetaal, wees net hoe geweldig goed hy vir ons is. Daar is eenvoudig geen einde aan al sy goedheid vir ons nie. As jy wonder waarom God so goed is, kan ek maar net sê dat God weet wat hy doen. Ja, hy weet alles. Vrienden, ons leef in een tyd waar mense eindelijk nie meer in die rentewaarde het nie. Het amper as of ons eers moet waarde vind ergens, dat ons eers ergens moet presteer, iets by mekaar moet maak, voordat ons waarde krij. En het is eindelijk tragisch dat baie ouwers in skole kinders van kleins af leer om eerst te presteer voordat hulle gerechtig is op achting en op liefde van ander. Hulle moet as de ware eerst presteer voordat hulle achting en respect en liefde van ander sal verdien. En op die manier het ons eindelijk vir ons self een prestatiesameleving geskep. Een van die kenmerke van so'n samenleving is dat baie mense sy leven eindelijk een dollig gejaag is. En eindelijk is dit verstaanbaar, want die geld en die macht en die status waarna mense moet streef om te kan voel, maar ons is iets werd, is beperk. Nie amal kan daarvan kry nie. Daarom moet jy competeer. En so word die hele leven eindelijk 'n GROOT COMPETITIE Jy moet meer produseer as jou bierman op die plaas Jy moet meer verdien Jy moet meer koop Jy moet mooier besitting sê Jou kinders moet beter vaar op school Hulle moet beter in sport wees as my vriendese kinders Ons moet op beter plekke gaan vakantie hou Dis net meer en meer en meer En selfs die wat nie wil nie, word later so meer, meer gesleer, dier, hierdie jylle, stroomversnelling, dat ons eindelijk nie anders kan, as om deel te neem aan die competitie. En die gevolg is, dat ons leven begin volloop. Daar is klomp dinge, wat lee en wag om gedoen te word. En, ons kan nie laat lee, maar, Die goed knaag aan ons, so dat jy skuldig voel om te ontspan. Jy bly eindelijk jaag van die een ding na die ander. Wanneer jy met iets bezig is, kan jy jouself eindelijk nie ten volle daan gee nie. Want het pla jou, dat daar een paar ander goeders is wat jy laat leed. Daarom handel jy goed vinnig af, sonder dat die goed jou plasier gee. Mense praat dees daar, van 'n redreis waarin ons betrokke is. Nou moet ek sê, in hierdie grendeltijd het hierdie redreis tal ek so'n tot stilstand gekom. Of het die pas in die akgeval stadiger geword. Maar wat is die gevolg eindelijk van hierdie redreis waarin ons betrokke is elke dag? Dit wek by ons die gevoel dat die lewe eindelijk ergens voor in toe lee. Die ware lewe. Wat jy het en waarmee jy bezig is, is nie die volle leven nie. Dis eers as jy jou ideale die bereik het, dat jy leven sal hee. Ons raak ontevrede met wat ons heet en ons hou aan om te strewe na dit wat ons nog nie heet nie. Ons lei amper aan 'n honger wat nie gestil word nie. En hierdie in die rente ontevredenheid vreet aan ons soos 'n kanker. En die geneesing daarvoor moet ek en jy ook van ochend in ons geloof vind. Waar lee mense geluk? Die bybel is baie duidelik in die verband en ons het net nou gelees uit die visiers 1. Die mens se geluk lee nie in dinge buiten homself soos besittings en status en mag en prestaties en al die goed. Geluk is in die rent. Geluk houd ten diepste verband met Jesus Christus. Dit begin diep binnen in die verhouding met God. En hoe meer ek met God rekening hou in my leven, en hoe die verhouding dagelijks groei en versterk, hoe meer God vir my een werkelijkheid word, hoe meer beleef ek sy teenwoordigheid as een stik troos, as een stik Uh, versterking en as een stuk genot wat ek elke dag kan ervaar en as ek elke dag met God rekening hou dan, dan is daar minder plek vir hierdie stuk ontevredenheid in my hart gaan lees maar weer Ephesus 1 en gaan kyk wat God alles vir ons geskenk het om vir ons daai in die rente vreugde en blijdskap en geluk gee. Hy skenk vir ons kinskap, hy skenk vir ons genade, hy skenk vir ons vergifnis, hy skenk vir ons die ewige lewe. Maar Godse goedheid eindig nie net by die geestelike goed wat God vir ons gee nie. Hy gee nie net vir ons die jimmel verniet nie, maar hy gee ook vir ons die aarde. Hy geef ons elke dag duisend sigbare dinge. Aan alle kante word ons omring dier gaves wat voordierend van ons stroom. Jakobus 1 vers 17 sê, Elke goeie gave kom van boe. Hy laat immer sy son opkom oor ons allemaal, goed of slecht, sê Matthäus 5 vers 45. As soe van selfsprekende ding, soos die son, een dagelikse geskenk is van God, dan moet ons besef, geld dit van alles. Die feit dat jy asemhalen leef, die feit dat jy kan sien, die feit dat jy vanochtend kan hoor, dit is een geskenk van God. Die skoonheid van die natuur daar buitenkant, en die reen wat geval het, en die kouwe wat ons beleef, dit is een geskenk van God. Die warmte van mense om jou al ontbeer ons baie daarvan in grendeltijd, is een geskenk van God. En die geskenke van God hou nergens op nie. Dit is ook om ons saam met die ouwe Alleluja lied kan sê, tel jou sieninge, tel hulle, een vir een. Jannie de Toei is een wat ook lief is om, om te sing oor dit, wat in die lewe makkelijk vergeet word en dis, dat die beste dinge, heeltemaal gratis is. Vrienden, ek wil vanochtend, in die woorde van ons thema vraag, maar waar lee ons skat? Waar lee ons geluk? Lee dit buiten ons self? Lee dit in die prestaties, in die gejaag na alles of is dit in die rent, soos wat Evisiers 1 ons probeer sê het. Daar is een baie ou verhaal, wat het vir my so mooi verduidelik. Isaac was 'n arm jood, wat in 'n armsalige pondokie ver van die groot stad geleef het. In een nacht droom hy, dat hy n lang reis na die stad onderneem, waar hy een sak goud vind onder die brug, wat na die hoofpoort van die stad lei. Anvankelijk het hy die droom geëgnoreer, maar het het telkens teruggekom na hom toe. En Isaac was so arm, dat hy die gevoel gekry het, maar miskien moet ek maar gaan kyk, ek het ons nou niks om te verloor nie. Daarom besluit hy om sy droom te toets, en die langtocht na die stad aan te pak. Natuurlijk te voet. Na daad hy uitgeput, en voetseer daar aangekom. Tot sy teleerstelling was die poort swaar bewaak, Verlore, het hy to maar daar op brug rondgestaan in die hoop dat daar toch een kaan zou kom om die skat te soek. En die kaptein van die wacht het sy onrustige bewegingsopgemerking vir hom geskree. Wat doen jy hier, ou man? In sy eenvoud vertel Isaac die kaptein van sy droom. Die kaptein lag om uit en hy antwoord, jou doas. Wat so van ons wort as ons amal ons drome moes gloe. Niet laas nacht het ek gedroom, ek reis na een gehugie ver van hieraf, waar ek die armsalige pondokkie van 'n ou jood binnegaan. Achter die vierheert het ek een skat gevind. Denk jy dit waar? Nee wat, die lewe werk jy so nie. Weg is jy, jou domkop. Toe vinnig as hy kon, is Isaac terug huis toe. Daar het hy die skat in sy eie huis, achter sy eie vierhert, ontdek. Wat boort ons gevoel oor die lewe dis te wees? Die ou jood Isaac het gedink, hy het niks om te verloor nie en sy pondok verlaat op soek na skat wat elders le. Toe vind hy die skat le nie elders nie, man sy eie pondok. Sy eie nederige woninkie was die gave wat God vir hom gegeet en daarom het die rykdom van die lewe vir hom daar gelee. Wat ek en jy het, is wat God ons gegeet. Hy het ons lief, En wat hy ons gee, is wonderlik. Hy wil ons daardoor sien. Maar die meeste van ons het nog skaars begin om te ontdek hoeveel reikdom daar is in dit wat ons reeds het. Geestlik, maar ook andersens. En God wil ons oor daarvoor kom oopmaak in die ochend. Paulus sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwacht. 1 Thessalonians 5 vers 18 En die Hebraeus skrywer voeg by, Wees tevrede met wat jylle het. Hebraeus 13 vers 5 Daar is nie een levensterrein, waarop ons hierdie dinge nie behoor toe te pas nie. Baie mense is nie altyd so gelukkig in hulle werk nie. Maar so lang jy in jou heidige werk sit, is dit die werk wat God vir jou gegeet en sal jy meer van sy goedheid daarin ontdek as wat jy ooit kon dink. Elkeen van ons se vriendenkring het gebreke, want gewone mense is nie engele nie, maar hulle is die vriende wat God vir jou gegeet en jy kan hulle baie baie meer waardeer. A mens hoef dis nie te soek na een skat wat elders leen nie. Ek hoef nie te soek na geluk wat op een ander plek is nie. Wat ek en jy nodig het, is om gevoeliger te word vir die reikdom van jou eie lewe. Om achter jou eie vierhert te grave totdat jy jou skat vind. En miskien het jy in hierdie grendeltyd ook geleer om weer die skat hierna by jou, binne jou, in jou eie pondokkie, in jou eie vierhert te ontdek. Dalk het jy sommer net weer ontdek wat er ongelooflike gave in geskend het is om god godsend te wees. Hy wat ons geseen het, moet al die geestelike sieninge wat daar in die jimmel is. Maar hy wat ook vir ons geseen het, moet ons levensmaat. Met ons kinders, met ons ouders, met vriende, met die werk, met die gemeente waar ons kan behoort. Met die stokperkie waarmee ek kan bezig wees, met gezondheid met een prachtig omgeving waar binnen ons kan woon, met voorrechte te veel om te tel. Ja, die Heere is vir ons boeverdienste goed. Mag ek en jy weer die skat ontdek in dit wat die Heere rondom my kom geet. En vir hom alle lof en eer en dank daarvoor toebring. Mag grendeltijd ook opniet weer jou oor oopmaak, om te ontdek, waar leed die skat, nie buitenkant ons self nie, in ons self, in die verhouding met Jesus ons Heere, en dit wat hy vir ons gee, om elke dag die leven mee te geniet. Amen. Hemelse Vader, in hierdie ochend nader ons tot u. U is die alfa en die Omega, die begin en die einde. U is die een wat gister en vandag en tot in alle eeuwigheid die selfde is. Die een wat ons met soveel dinge kom seen. Jere, ons is dikwels so gefokus op dit wat ons nie het nie. Ons kyk die seninge wat ons uit die hand ontvang, mis. Ons soek die skat op ander plekke. Ons soek goed wat vir ons moet waarde gee as mense. Ons jaagt dit na. Maar dankie dat die skat in ons is. Jesus, ons Heere. En dat alles wat hy vir ons gee, ook geskenke is om die lewe sinvol te kan geniet en te leef dankie vir elke stikkie genade gave dankie vir elke grynkie, sieninge wat hy vir ons gee die sien vir ons heren, so ons vir tot die sien kan wees geef ons een oophand heren om ook te kan weggee uit die oorvloed wat hy vir ons gee ons bid vir amal wat siek is Ons vir amal Heere wat in hierdie tyd worstel met probleeme. Probleeme wat hierdie grendeltijd ook oor ons pad gebring het. Ons bid vir ons hospitaal, personeel, dokters, verpleegsters, alle wat in die voorste linies beklei om mense gezond te hou. Ons bid vir navorsing Heere vir eendstof rondom hierdie virus. Ons bid vir families wat in rou is, oor geliefd is wat weg is. Ons bid vir families wat hardseer is oor werksverliese en oor verliese aan inkomste. Ons bid, Heere, vir elke vorm van nood. Dankie dat ons ook ons weisheid by u mag kom soek en ons uitkomst en die wonderwerke. En daarom kom ons na u toe, Heere, en ons kom vra nie net vanochtend. Ons kom loofie ook vir die goedheid en die gins in ons leven. Amen. Vrienden, mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die troos van die Heilige Gees, ook by elk een van julle wees en plei in die week. Amen.